Miq, selam aleikum ورحمة الله وبركاته. Siç kemi juftuar edhe më herët, do të nisim sot ciklerin e emisioneve Rruga drejt Allahut, rruga drejt suksesit, rruga drejt fitores, rruga drejt xhenetit. Do të kemi në këtë cikël emisionesh një mori të tër temash të trajtojnë problemet që kemi në rrugën drejt Zotit xhaleshanau, ai të cilët do të shoqërohemi në këtë udhtim të gjat me xhën e nderuar Enis Rama. Pa humbur kohë, pa u futur në detaje, uroj mirëseardhjen xhës së nderuar Enis. Më vjen mirë në misionin tonë të ri, Rruga e Dritallahu. Mirësevgjë, zotë shpëluft. Amin dhe ula. Oggi, nga temat besoj më të vështira, por shpresoj edhe më të lehta, Rruga e Drit Zotit, Rruga e Dritallahu, është rruga për cilën njeriu ndodhet shpeshherë në udh kryqe. Dhe sot më shumë se çdo herë tjetër, ndodhemi në udh kryqe të ndryshme dhe nuk dimë nga të marrim rrugën. Ose edhe nëse për një moment në ndërçohë rruga, shumë raste nuk dim të vazhdojmë atje. Shkurtimisht, do të ja fillimi, do të thën, si do të trajtojmë, si do të ecim në këtë udhtim së bashku në rrugën e drejtë të Allahut. Dhe Meshfër i Allahut e mënduar për të gjitha beqet që na i ka dhënë, dhe në sallatën e mënduar që të na ndihmon në këtë udhim, të na bën të suksesshëm, dhe gjithashtu të dobëshëm edhe për të gjithë shikuesit tan, vëllezrit dhe motrat muslimanë. Pa dyshim se vetfjala rrugë që u përmend dhe në kohadr të këti e mërtimi është e mërtuar edhe emisioni, jap të kupton se gjithër rrug që e mërë njëri ju, i ka shenjat dhe simbolet që të u dhëzojnë në dhërtim të caktuar. Dhe gjithashtu ato shenje dhe simbolet shërbejnë që ky njëri në erësirat ndryshme të u thimit të din se ku duhet të pëshon, të din se ku duhet të ejcë, të kupton se ku është një specsi e limituar dhe e kufizuar nuk duhet ta tekalon, por ku pastaj fillon edhe specsia pak më e ngritur e kështu me radhë. Në çdo tjetër të edhe çdo rrugë i ka rreziqet e veta. Mund të ketë shambje të rrugës, mund të ketë prishje, mund të ketë një kthese rrezikshme, e cka të rrezikë në çopsë udhëtarë nuk i ka parashyrsh mund të përfundojë me pasoja fatale. Prandaj e njëjtë është edhe rruga që na shpihet tek Allahu Azza wa Jalla i ka shenje të veta, i ka simbolit të veta, i ka udhëzimet të veta, i ka ndryqimet të veta, por i ka gjithashtu edhe shenje që simbolizojnë dhe nga tregojnë për rëzijqet që nga shfaqin në këtë rrugë. Fatkecështë shumë musliman duke qenë të pa informuar drejt në lidhe me gjitha këtu që i përmenë, ndodhë që ose të ecin në rrugë të gabuar dhe të zotit e tyre, ose do tëtë të shpesher të shfaqen plogështi dhe lodhi që pa mundësën vërdimin e këse rrugë. Atër në do mundohemi të qertësëm të gjitha këto në udhëtimin tonë? Po me lene latë azullë. Kjo është do tëtë aja që ne dëshun të flasim në kodrë të emisionive tonë në lidhë me të gjitha këto problematika që i shfaqen një udhëtari që udhëtën ka zotit ti. Atër mendojmë që temën e parë, në isim të thëmë se fillimi imbarsë minuta është edhe rrugë e mbartë. Do të them, shpresojmë në këtë cikël emisionesh. Historia e parë vetan është shumë e ndritur. Edhe pse në shumë kohë të ndryshme ajo është e shëhur. Por ne ndodhemi në një periudhë në një kohë në thjesht që ajo të zymt, por edhe pse ka realitet në të që jemi në një kohë të zymt, ka bërë që sot shumë për neve që kemi nisur rrugën drejt Zotit, rrugën drejt Allahut. Jemi ndoshta bindur për brenda, por nga mosnjohja e historisë ndoshta dhe gjendjes se si ndodhemi, thën kemi probleme ose her pas here bjem preh e shumë keq kuptimeve apo edhe abuzimeve të tjerëve ndaj nesh. Si mund të fillojmë sepse mosqërcësimi i saj si fillim thën nuk do të na qërcëson shumë gjëra gjatë rrugës. Mendoj që qërcësimi i njohës vetes për momentin që ne të nisim këto rrugë. Çdo problem që muslimanët trajtojnë unuk mund të jetë i shkëputur nga realiteti që ata jetojnë. Andaj shpesh herë njerëzit kur trajtojnë problemet e muslimanëve, padyshim se në shumicën e rasteve trajtohen në mënyrë shumë të cunguar dhe në mënyrë shumë të uh, mangën kuptimin e informacioneve dhe analizave. Për këtë arsye, uh, unë shpresoj që të kem njerëz që flasin problemet e muslimanëve ose për gjendin faktike, realitetin që muslimanët kanë për të nuk duhet të marim parasysh një shekull vetëm, dhe në kodrë të këti shekulli të përcaktojmë në dikimin pozitiv, apo si kur disa kanë dëshirë të prezentojnë në dikimin negativ të islamit të këmëslimanat. Por duhet të marim do të si, një, si tërsi, tër kohën, prej kur e, Allahu dërgoj Muhammedi sallallahu alesalem, dhe tër këtë periudh kohore, të inkuadrojmë si material të nevojshëm për të nxirë analiza që shfaqin realisht ndikimin e islami tëk muslimanët. Mm. Dhe si kur që e përmenda, do tëtë të në këtë udhtëtim, pa dyshim se shumica e kohës do të nadelë se muslimanët ka njetuar ditë të mirën këtë botë, ditë të unitetit, ditë të përparimit, ditë të shkencës, të dijes, të kontributit. E kështu më ratë të të gjitha atyre që shënën historie muslimanë të kaluve në tyre. Andaj ka qeni historie ndrytshme, Por ia ja, Befas që mi ka luar, do thot nga një nga një udhtim i sigurt, nga një rrugë ndërtshme i mi futu në një tunel që Befas naën fikur dritat. Befas kemi mbetur në një sot kryqe që nuk dimë kat jam bën. Dhe në kuadr të kësaj, do thot musliman kanë tetuar në vazhdimsi, do thot të, të, të japin analiza që kanë në kuptuar rrug dalet. Ka duhet të shkojmë. Me çka duhet të miremi? Në qoftë se një musliman Fillon ta ta praktikoj Feneti. Nga duhet të fillon? Me çka duhet mirret? Kemë sot një musliman bashkëkohor i cili është i rrethuar dosën nga një materializëm shumë i pamshirshëm, i egër dhe si duhet të gjindaj përballë këtij materializmi, në kundër të udhëtimit i kahiretit për shembull. Ç'ka është frika? Sot më thon kemi besimtarë, më thon të cilët janë nisur rrugës drejtot, janë të sigurt që kjo është e vërtetë, por kemi frik të shfaqim identitetin ton që mi friktohemi unë jam musliman. Dhe mendoj që në rrugën tonë do të kemi si pik ndriçuese më thën historinë tonë, të njerëzve tanë që kemi kaluar, që kanë ndriçuar këtë histori, da kemi në rrugën tonë, besoj. Unë mendoj që se, në këtë rast do të jemi shumë, do të të guxim shumë dhe ti trajtojmë problemet tona që kanë të bëjnë me ne, para se të shikojmë se çfarë të tjerë do thojnë për neve. Unë mendoj se sot musliman fatkeqësisht janë të zhytyrë jan të zhytur uh, në një pos të madh kompleksës, të ndryshme të vlerës së ultë. Dhe gjithmonë uh, sa herë të lançohet ndonjë akuzë në, akuz, në drejtim të muslimanëve, musliman tentojnë tentojnë dot të, të bëjnë analiza mbrojtëse. Ju nuk jemi ne këtu, nuk jemi ne këtu, dhe duke u mbroj gjithmonë nga sulmet e të tjerëve, harrojmë me çfarë duhet ne realisht të miremi. Ne harrojmë të shfaqim vlerat tona. Edhe të shfaqim, por edhe të përmirësojmë gabimet e éventual që ne i kemi pamojësh fora, do të thot thjesht shpesh herë ndodh, sikur të jone përpërta për dënë këshpreje, shpesh herë zhvendosemi. Do të thot mm -hmm. jemi të vendosur në këtë rrugë, mm -hmm. por fatkeqësisht shumë shumë me lehtësi të tjetër na zhvendosen. Do të thot nikemi një, një agent për okupimesh, apo dhe dakordojmë se këtu do të miremë, por shumë lehtë për shembull ndonjë realitet që ndodh, ndonjë aktualitet që shfaqet, ndonjë akuzë në avie, na zhvendos. Dhe kjo zhvendosja kushton me kosto të tjera. Apo okay dhe ast nuk arrim, ast nuk arrim, të ndryshem realitetin e anshëm, por ast përmisëm gjendin tonë. Dhe. dhe pikresht, mund këtë udhkryqë zhvilluan të gjitha debatët sot në mes të muslimanve. Dhe këtu ka shka këtuar që edhe praktikisht, sot e musliman të jenë të ndarë. Nga se kërë i ka për musliman të ndarë, disa përshambull i gjemi duke thënë se a edhe që du të musliman të miren është gjendja ekonomike, të përmirësohet gjendja ekonomike, ne qofsimi të fortë ekonomikisht, atëherë do të mund të ecim lëshëm ka Allahu Azza Xel dhe nuk do të na bëjë ndëm, do të thot, probleme anësore. Disa thonë, ju, jo, duhet të praktisojë këtë botë, terseisht, qase pikërisht kjo botë dhe kurimi i marr me të, kimi dështuar. Disa thonë se jo, duhet miremi përshëmull me luftë frontale. Të luftojmë armiqtë e Islamit, të dabojmë tangentin e Islamit, madje disa sikurse edhe ti e din shumë mirë, uh, preferoj që uh, edhe do të ndivete pa fajshim të vrojnë, të dhirrin gjak, edhe që kjo po i kushton muslimanëve shumë shtrat, e gjithë këtu do të thotë të përbëjë një një terrsi të një gjëndje të muslimanëve që po tentojnë të dalin nga ky tunel, nga se nuk jemi mësuar kështu ç jetojmë. Për këtë po na shqetëson shumë, po teksht i kjo një fi, që gjithmonë na ka mësuar të mbetemi të izoluar, që gjithmonë na ka mësuar të mbetemi në errësirë, apo ne shumë lehtë do të jetonin nga se nuk jemi mësuar ndryshe. Por në musliman kurajohet gjendëti tash dhe jeton për dhe lexon për krainjtë e parë. Lexon për kontributin e të parëve. Lexon për përparimet e të parëve. Atë po dyshim se kish ka këtë një lloj shçitësimi. Një lloj një lloj humbje të komoditetit rahatie. Çfarë duhet bëj të bëjë edhe one që ta gëzoj të njëjtin përparim, të njëjtin progres, të njëjtin kontribut, sikurse e kanë gëzuar edhe gjyshit e mi të hersh musliman. Ktu vlojën debatet e muslimanëve do të thotë se ka duhet të shkojmë. Dhe për turik për të kyçur ta shprij këtu un mendoj në bazë të asaj që do thotë namson fjalë Allahu ta zgjal dhe fjalë pejgamberit sallallahu alajkum se muslimani duhet të fillojmë nga një pikë themelore. Dhe ajo pikë është shumë e rëndësishme. Merku, por është vendimtar në përcaktimin tonë se ka do të shkojmë. Është rëndësime duhet patjetër atë. Në të rruqë që ne duke kemi niso të qërkësëmve po, të tonë, atër duke të amësujnë për të jetër për të pasu suksesin e duke dhe për të këthërisë të rrisë tonë të nërritme. Mendoj se neve sot në bënd që të dalojmë, kuptim negativ, jo pozitiv, të dalojmë nga të parë tonë mungjesa e fjallurit e komunikimit. Kemi fjallurit komunikimi? Po, e kemi shumë të, shum të qartë, në fund faloj, harroj më thën themi që skemi dije, nuk njohim shumë terma, më thën dhe nuk është shumë e nevojshme. Më vjen të besoj themi ka një Zot, ëh, dhe falmet namazit do të mjaftonte me kaq të thjeshtë. Si kjo do të mjaftonte, kjo do të mjaftonte, po të liheshë i lirë pa ngacim anësore. Në Por duke pasur para se njeriu është një një, një krijesë sociale, apo dhe një krijesë që është në fërkim të vazhduar me realitetin dhe nuk e përjet këtë realitet, që e bën muslimanin pastaj që të provoquohet Dhe këtë provokim pas taj, në qovë se besimtar nuk ra agan drejt për balti provokimi, atëre devimi dhe deshtimi është i garantuar. Andaj, qëfar në nënkuptam e këtë fjelor? Allah i madhnuar e ka dërgu pe gamberin sallallahu alësallam. Dhe unë shpesheru theme dhe muslimanëve të tjërë. A thuvall kemë ndua ndë një herë pse Allah e ka dërgu pe gamberin sallallahu alësallam. Qëfar i duhet këti njërzimi muhammili sallallahu alësallam? Në Sa endin e ndin ti nevojën e dërgimit të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, në të ndërtesat për dëshmë. Sa kur zgjohesh në mëngjes apo sa nisesh për punë, ki mohabet me kët, të ndodh një konflikt me kët, një mosmarrëveshje me më atë, shilbëri atje, raporte familjare, gjitha këto që ne ju sillët ne për të ndërmërinati. I themi muslimanët a ndin nevojën për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të gjitha këto që të rrethojnë ti. Ktu është ai fjalori. Çka kanë në kuptim me këtë fjalor? Të parët ton e kishin të çarkë këtë fjalor. Muslimantë hershëm kanë pasur luftna. Edhe ata rishdirjë ku sigurisht që po derrat. Ka kaluar ne për varfëri, madje shumë më të skajshme se sa që po kalojmë ne. Sot ummeti nuk është më i varfër asoj që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A dhe nuk është problemi varfëria? Nuk është problem lufta. Apo, nuk është problema së pushtimi, ka ndodhë që musliman gjithë historisë të jenë dhe të pushtuar, për kohë të saktuar. Por me gjitha situatë atyre në raport me Alon Gjellewale, ishte shumë më e mirë dhe shumë më lakmujës e sësa që nese dhe kemi. Andaj, që fa në këbër të dalojmë? Jo, varfria. Jo, mungesa e një fuqia ushtarake. Jo, mungesa e një pozite të favarshme politike. Jo, kjo. Poraja që na mungon, që na bën të dallojmë kuptim negativ nga të parët tan, nga sa të ishin shumë më mirë, është mungesa e fjalorit që ne komunikojmë me realitetin ton. Qof me njerëzit, apo qof me problemet, apo qof me Allahun Azotxhal. Andaj, ky fjalor është fjala e Allahut Azotxhal dhe fjala e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Sot muslimanat ai kanë të definuara raport me Allahun Azotxhal konform asaj që i ka mësuar Allahu apo konform dëshirave të kia vetë natyrë po dhe çështjet e definuara konform dëshirës të tyre. Prandaj a gjend dokun në Kur'an apo në hadith pejgamberisallahu alaihi wasallam. Se njëri mund të ketë raportet mira me Allahun azhgel, vetëm nëse këtë e konfirmon me fjalë, pa asnjë vepër, kët nuk e gjend Kur'an. Kët nuk e gjend kështu të definuar në në fjalorin ton, por e gjend të definuar në gjuhën dhe fjalorin që çarkullon që në mes të njerëzve. Andaj njeriu sa çfarë thon e kam zemën e pastër. Po. Pa, Mirë. Kur të kam dëgjuar ty se mjafton ta kesh zemrën e pastër, të kesh apo të mirrmallon, unë nuk po ta kundëstoj këtë. Kam dëshirë të të rregulloj kjo. Mirë, por ku e gjetë kët? Është çuditshme, kemi dhe shumë njerëz dhe përbesimtarë, ka thënë Zoti kështu thot, që mjafton zemra të jetë e pastër, mos ti bëj keq kuijt. Mirë, por kurcimet tek fjalori i Zotit nuk e gjejmë. Dhe ai nuk e di, nuk e ka lexuar ndonjëherë në, në Kur'anin, dhe është musliman. Pa, nuk e pa, ka lexuar. Pastaj gjejmë për shemb raport mes muslimanëve. Ai kemi të rregulluar në raport mes vetë. Sekondom Sanfiore, pa shamb. Pa shamb. Përpara kanë qone të parëve ton, për të qenë drejtshme, atë ku ne po e lakmojmë ë kur dy mos të mund kan posmë pajtim. Jesa shumë kemi sa. Shumë kemi. Të parat ton kan posa të mos pajtime. Ska qenë atë ideal. Ata kan posa të mos pajtime, kan duan mësinë mos pajtime. Mirë, po kë mos pajtim nuk ka evoluar në përçarje dhe cëptim, si dhe çoptim, sikurse sa tekne fat keqë një mështëpajtim shumë i vogël, evoluan shumë thjeshtë në përqarje, ndarje, grupime, e kështë më radhë. Ndaj, të parë të të të kanë pasë e qartë, në qofës e në këthyrë të i fjalluari, Allah i manuara ka thënë se, Inne me lë muëminu në ekhva, fa aslihu, bejnë e khawajku. Me të vërtitë, muslimantë janë vëzërë, në qofës e këta vëzërë fërkohen me zvete, binë mështëpajtimë, Allahu Jalla wa Al-Namsun se kërkues e dëmezoshme e kësaj vëllazërie është që të tjere të mobilizohen në drejtim të pajtimit mes tyre. Çfarë t'i ka mësuar? Allahu i ka mësuar të paraton se çdo dhënie që teja përfurn Allahu te Gjall është një lloj borxhi që, që Allahu e merr përsipër me ta kthytë sot. Ne si muslimanë mund ta kthejmë nëser ç'problem. Ne si muslimanë nuk e kuptojmë këto dhënjat, andaj kemi shfaqur të kooperacisë Nuk e kanë kuptuar këtë vllazë në Llokon, andaj kimi shfaqet urrjeta për qarrës. Nuk e kanë kuptuar këtë raportin me Allah Allahu xhallahu ala, andaj kimi zbehi ta aderin mendë Allahut ato xhal muslimanë që nuk falën, muslimanë që nuk agjërojnë. E këtë marrë, të gjitha këto janë reflektime të mungesës së këtij fjalori. Nëse ne do ti kthehemi realisht i, i fjalorit, dhe do të shuhem se sa shtrejt ka qenë për ta xhenetin atku. E sa është ilirsat. Sot një musliman nuk është në gjendje të sakrifikon një sësi të vogël parash, apo që duke sakrifikuar këtë sësi të fitan gjenetit. Për dhe sa të parë të tanë, gjenetit figurante në hartën e tynë, figurante si afer kryëqytetit, figurante si një metropoli rëndësëshëm që do mazdo duhet të arrindirë atje, dhe ishë në gjendje që për të arrindirë atje, ju të japin një sësi të aktuar të parave, por tërë pasurinë. Dhe kjo përbënd të një, sikur se sot nëjë themi, një Pika e dabët e tyri është të gjeneti. Në qëfarë kuptimi është i pika e dabët? Ke mundër që tër atë që e kajtë tja marrësh, duke je ja përmendur gjenetit. Ma dje edhe jetën, sikur që është rastë një njën nga lufësrat, Mohamedi sallallahu a.sallam, për të motivuar sahabet për lufës, qëfarë tha, ku mu i na gjenetin? Arduha kërdi se ma vati u alërtën, në gretoni dhe shpejtoni ndrit një gjeneti Jersia etypescript është çica e të pritshme. Dini gazet hap të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam, apo Abu Bakr radiallahu taala anhu kishte dy tri hurme në dorë. I kishte marrë që t'i han. Apo dhe tha, pasi ndëgjoj këtë, shikojë, e ndëgjoj fialën e xhenet. Pasi e ndëgjoj fialën e xhenet, automatikisht u shndrua në një gjë tjetër. Të dhe tha këto hurme të më vononin mua nga hyra në xhenet, jo kur vallahi. I braktisi dhe u vorsul në betejë dhe çka këto hurma tja kompozon Allahu me hurma të xhenetit nesër. Atë ke është atë ata do të thotë e ndërton imjet e jetës të tyre. Sot i thosh në muslimanë nëse qoftë këtë e lën Allahu te xheneti, nuk është një stimulim mjaftueshëm, po po e di xhenetin inshallah, po duhet këtu mëtu. Shi ku ka dalë? Tot a është ndjenjë edhe jetën më dhën në momentin kur stimulojmë xhenetin, drësotë musliman nuk kërnë xhenetin të jap një shumë të vogël parash 2.5% nga zakati. 97.5 është e ti, 2.5 të jap, apo nga pasurja që Allahu ja ka dhenë për gjenet, me gjithat, nuk gëgjim se motivuat dhe stimolot, stimolim që e shtyjen drejt praktike së duha. Do të fitoj gjenetin, do të regullu i mardhën e ti me zotin e ti, do të një mëjë problemet socialit, do të kemi më problemet socialit. Dhe do të bedet... Pa nuk i këmë pasurja. Mirë po, kur nuk është edukuar në frimën e këti fjalori, pa dushim se... Gjithmén e këto paradoksësh në kuen e muslimanëve. Do thotë, dëshirojnë xhenet, mirë po dëshirojnë që të arrijnë në xhenet duke mos prishur asgjë nga kjo botë. Të mbetet si është kështu. Të fitoj. Nuk ka një, padyshim. As në këtë gjendje të sakrifikon për të tjerë. Nëse qoftë nuk ka një, nuk ka gjendje të sakrifikon për të. Nëse qoftë nuk është gjendje të sakrifikon për xhenetin. Atëherë ndihesh nga këto nuk ka gjendje të sakrifikon as për Zotin e xhenetit. Por Allahun e malluar, gazet nuk e nje zotën e vet, nuk e nje Allahun e malluar. Prandaj njohja e Allahut, njohja e xhenetit, njohja e termeve shërlatike dhe rëndësia e tyre është ajo që neve na unifikon dhe ajo që neve na duhet për të varguar rrugën më tutje të sigurt drejt rikthimit te asaj historie të drejtshme dhe drejt një vazhdimesi të sigurt drejt takimit me Allahun e malluar. Ço do thot njohja e këtij fjalori të çon në standarde shumë të larta. Çdot raportet e mira me Kryesin. Këto, do të them, njohje të kançukta muslimanë departan në raporte të mira me Zotin e tij. Çfarë ndo raportet të standardesh kanë, jo do të them. Sot flitet shumë jo pa qenë më përdor fjalën standarde nga që është futur në fjalën e përditshëm të tonën. Do të rim standarde, tarmim i vëzhgje. Do të rim standarde, tarmim thën në këto kushte të mira. Ne si besimtar, çfarë standarde do të kemi? Që të krijojmë raporte të mira me Zotin me që rafjale për raportet me Allahot Azo Gjell, me nësë i kjo është një njësm, një një një një një një një një një të mamë si duhet për rrugën dhe të Allahot Azo Gjell. Për gjithë historisë e muslimanme, me qofë se bëjmë një uthtim në historinë e muslimanme, nuk e përshirë këtu edhe kohën që ne jetojmë, unë më ndojë, se asë një herë nuk kanë qenë raportet më të acaruara mes robit dhe Zotit se që janë në këtë kohë. Dhe kjo nga shumë aspekti. Filim ishtë, asë një herë nuk ka ndodhë në këtë masë, si sëtë, ka pas përja shtime, ka ndodhë, për asë një nuk ka ndodhë në këtë masë, që robit të përcaktan natyrin e raporte me Zotit, jo e kondërta rrobi përcaktohet, do thot, ai përcakton rregullat e lojës. Ai i thot zot të ti, kështu u duhet që me ty. Kaq është mjaftueshme. Duhet të shkë, do thot, kemi një lojë, kemi një lojë, një lojë ndryshimi pozicionesh. Ndryshimi pozicionesh. Dhe pikrisht sot njeriu nuk ndihet rob apo por shpesh me veprimet e tij, do shta, jo të thotë ju çëllimta, se largosohet që muslimani të ndihet çëllimisht kështu por reflektimi i veprave të tij, i fjalot e tij në shtëjet e kjo të kjo bindi, në shtëjet e kjo për shtypje. Se njeriu është i gatshëm që i jabë zotë të jap disa propozime, zot të malluar, për disa çështje të caktuar që kanë bënë raportet mes në nivele të tijat. Në vërtetë. A daj, sot për shembull e gjejmë në Kur'an Allahu Jelle Wala u sot muslimanëve se kamota është prishje raporte mes me dhe mes ti. Apo, a thëtë Allahu gjëllehu ala, fa inlem të faalu, fa e dhenu bi harbin minë Allahi va rasuli. Në qoftë të se nuk e bëni, nuk braktis një kamotën, atër shpad një luftë mes me dhe mes jush. Lufta, qëka simbolizënë? Raportet mire, po të të seruara? Të të seruara. Apo, Allahu për thëtë, prishemi, rënohen raporte, më spreknin në kamotën nga se e prishem në zveti. Nasarubi i thot Zotit atij, O Zot, nuk mund bëj në ryshe. Me të bëj biznes ndryshe. Vetëm se më kam atë. Thandai O Zot, kjo është gjendja e ti. Spothëm që ai kushut e thot. Mi pasigur se thoin Arabot, lisanu halihi, juha jan nesati. Spothëm që juha e fjales, e fjalës, e se folmë, po nuk veprimi ti është Zot, un kam dëshirë të mbesë milim me ty, për këso radhë më fal. Apo më dashur për mua është avancimi i biznesit tim atë. Ne kime një atësarim të pashembut në histori. Dhe në masë të gjerë, nuk po thamë për individa më, po kjo është nëruar një kolektivitet, apo që muslimat kështu i regullojnë raportet me Allah nësë gjerë. Dhe Allah i madhuar për një tendencë të tilë, të imponimit të raporteve, nga anë e robit, në dherim të zhëtë të ti, nga se pa dyshim edhe në të kaluarën, ka pasu tendenca, të imponimit të natyrës raportet nga ana e arubit në ditën të Zotit. Por sikurse e përmendëm më herët, jo në këtë mos, sikur që është sot. Andaj kemi këtë shfaqur edhe në rastin që Bukhari, në e transmeton Buhariu në Sahihunti, me rastin e sahabeve që uh... aterren larg të për momentin të ndëruar mishë kuputimi për një hapësirë të shkurtër pushimi, për të rikthyer përsëri me bisedën ton rruga drejt Allahut në raportet që kemi me Zotin ton. Të nërruar mishë, rikëthejmë i përseri në studio me Hoxhën të nërruar Nisrama për të vazhduar bisedën ton që i lamë përgjusëm rruga dritë Allahot dhe emi pikirisht në raporte që kemi me Zotin ton. Hoxhën i mm. lamë ke transmitimi që transmitojmë në Bukhari dhe Muslimi ishim në ato momente kur raste individuale ka pas në kaon historisë më thënë ton të Muslimanve por jo si sot që thamë në mas kemi një prishtet raporte mes besimtarve do jo të njëjërzë, po flasim mes besimtarëve, sepse gjithë emisioni do të ishte fokusuar më shumë te besimtarët, të cilët kanë nisur rrug. Po. Kemë një acarrim të raporteve, themi, e tham në thonj sa këtë pjesë, më thon mes besimtarëve dhe zotit, nuk janë rëyore raportet e mira. Kemi një histori apo. Po. Kras do të thot acarrimi i raporteve onë përmendës është një tendencë që të imponohet një natyrë e raporteve mes krijuesit dhe krijesës, por ju jo sipas shpalljes e krijuesit po si pas tekeve se kriesës. Andaj, kriesës është aje që dëshën të imponan në tyjë të cektuar të raporte me sti dhe me Zotit. Këso tendencash ka pas edhe me herët, por thash nuk kanë qenë të shfaqura në mas të gjërë dhe kolektive si kur se si janë sët. Ka pas të njëse individuale. Dhe që dëshmi për këtë mund të përmendim rasin që e fillova para pushimit që e të rëshmetën Bukhariu në sahihun e ti poni grup njerëzish grupi i vogël i asësh beduinësh mm -hmm. nga shpëtirat ose e pranuan islamin tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atashmë u futën në kët rrugë ka se pranimin islamit është futën në kët rrugë është nisje edhe të Allahut të mëndosur mirë po ata dëshruan që të ketë një ndikim të caktuar islamit tek ata duke imponuar si është një mënyrë të komunikimit të caktuar me hyrën dhe me Zotin dhe për të vërdetuar se a kam bër hap të qëluar apo jo, ata gjithë mund kontrolojnë gjendë në tynë e familjarë dhe ekonomike. Në qoftë të se familja në betë e shëndosh, në qoftë se pasuria është kontë të mirë, baktia është tohej, atëra thonin me të vërdet kjo është një fejë mirë. Inë në hadha le dinu kajrin, kjo është një fejë mirë. A përshë e pranohëm islamin, po shtohën devet, po shtohën delet, nga askush nga antarët e familjes nuk posmuret, do thotë kjo është një dëshmi se është familje. Është familje. Por më në mënenin e çopsë ndodhte që të ngurdhë do një gabaktit të smuret familja, të zbedit pasuria, atërtonin inahad aldinusu, kjo është një veçje nuk po na sill postkëjia. Për Andaj ata dëshëngu ançë azot, ne po futëm në islam dhe futje në këtë islam, do do thot një lidhje e raporte me smeje dhe dhe te o zot letë dhe force eksperimentale un dua te provoj ne qoftse qe reflekton pozitivisht ne jeten e ksoi bote duke rregulluar mirësinen time ekonomike dhe shëndetuar te familjes atër un do te vazhdoj por ne qoftse ne qoftse nuk kam nje reflektim pozitiv ne pasurinen time dhe ne ne ne familjen time atër un do të ja bëj sikur ma merr më anjë mua. Andaj Allahu i dha sa zbriti ajet në kuadrët si e kësaj ndodhje, sikurse nësun an kebut uminan nas men ya'budullaha ala harf. Që e adhurojnë Allahun në këndraport me Allahun ala harf. Çfarë kjo ala harf? Nuk qëndronin stabil në dy këmbë, por janë të përcaktuar nga Allahu, por presin ndonjë thirrje më joshse apo një përfitim më të madh, sesa që u asil kjo ndai unë me katraz ose personi i caktuar imponon raportet e caktuara me Allonje Leuala të kushtozuara un po falem po falem me kusht që biznesi me Ismir po bëhe musliman me kusht që të punuojmë në Kdevan un për shembull po agjeroj me kusht që të fitoj këtu do në kushte do në kushte ne padyshim se kjo absolutisht është një është një gabim themelor dhe rënosur në përcaktimin e raporteve me Allahun azhajan. Nuk duhet ti të ky natyrë e raporteve të robët me Allahun azhjal. Natyra e raportit njeriu me Allahun xhënlehu ala ndërtohet në pika tjera, por jo këtu. Dhe pikërisht për shkak të mosnjës sekonatëshmëri e të e raporteve dhe tendencave të imponimit të një natyre të caktuar të raporteve ka bërë që njerëzit sot të kenë raporte të atçarura me Allahun e Madh. Nëse më lejon themi që të përlim një alarm alarm reziku për raporteve jëtë jo të mira, jëtë jo ato që kërkohen me Zotin. Atër duke vënë alarmin, hoshtë në siro së të heqë me alarme. Të alargujmë të alarme, thënë në thuj, që të raportet e dura që kërkohen, normalisht të të qenë më esenciale duke pasur të kohen emisionit parë të limituar, dhe më thëmë përdojshduar në emisionit e tjera, por që sot dhe dëshironim pikat më esenciale të raporteve tona me zotin një hiera e natyres raport me Allahun azzejal është garancia e vetme për të lidh ky rrugë me Zotin si duhet. Është garancia e, si e vetme për të vazhduar ky rrugë si duhet dhe t'i lloguam të manduar. Është garancia e vetme për të pasur një takim façëbashkëtar njerë me Allahun azzejal. Prandaj ekemi të domosdoshme të njihemi se çfarë na lidh me Zotin ton. Dhe në momentin kur e kuptojmë se çfarë na lidh me Zotin ton e kuptojmë se na duhet ky Zot E kuptojmë sa ia vlen të sakrifikojnë për të. E kuptojmë se sa ia vlen që të jetojnë për të, të vdesin për të, ekz humorad. Pranëson musliman duke mos e njohur këto natyrë të raporteve, nuk janë të gatshëm sikurse seca. Nuk janë të gatshëm të sakrifikojnë gjumin për Zotin. Të ngritin ta falnë namazin sa kohë kur duhet. Apo, nëse zot i kërkon të ngritin ora 5, apo dhe e psi kërkon të ngritin ora 10, plot nga muslimana të ngritin ora 10. Nuk janë të gatshëm ta prishin gjumin kemi nga musliman që nuk janë të gaqëm të sakrifikojnë për shembul ushqimin, për një periutës aktuar kore për Zotin. Sa shumë ka të atilë që nuk janë të gaqëm të sakrifikojnë për Allahën 5 minuta që balin të vendosë në tokë për hirtë të Zotin që të lidhën me ta. Andë gjitha këtu e në reflektime negative që i ka shkaktuar ignorancë dhe mos njohja e raporteve tona me Alangel Leuala. Andë i që fa në lidhë me Alangel Leuala? E para që mund të them në këtë dim është ajo pikërr që ka thënë Allahu i mandhuar në Kur'an në surën Fatir, Allahu Jellalu Ala i thotë: "Ya ayyuhannas antumul fuqara ila Allah, wallahuwal ghaniyyul al hamid." Allahu thotë: "O ju njerëz, paprëshëm, të gjithë ju keni një varfrë qiçensore, kjo është shumë e të rëndësishme, varfrë qiçensore për Zotin e juaj. Çka nuk kupton varfrë qiçensore? Nuk kupton se këtë varfrë Këtë varsi, këtë nevoj që e kini për Allahun Azogjall, nuk e ka shkaktua ndë një rëthan e caktuar, apo nuk e ka shkaktua në situatë, por edhe po të ishit në rëthanat më të favarshme, dhe në situatat më të voletshme, me gjithat, do të mbetëshit të vahërn për Zotin, që nuk kuptan se vërfrin që e ndien robi për Zotin nuk mund të mbush këzbrastin asgjë nga kjo botë, Edhe po ti kishë miliardat, edhe po ti kishë me 10 edhe me 100 gara nga nga përkrahësit e tu, edhe fëmijët e tu, edhe të afërmit e tu. Megjithatë, është një zbrastis sikur thoni Ibn Kaimi rahimullahu, se në shpirtin njeriuit është një zbrastis që nuk e mbush asgjë pas Allahut të mënduar. Është një vetmi që nuk e shoqëron askush pas së shërirje me Allahun e mënduar. Është një pasiguri që nuk mund ta largon. Pasiguria në afërsinë me Allahun xhelleu veala. Prandaj natyra apo e raport e Allahu subhanahu wa taala është që robi duhet të ndin se ka zbvesim për çdo gjë. Post per Allahu subhanahu wa taala. Për, për gjumin që e braktis, ka zbvesim, mund të flesh më vonë, por në qofsin këtrat nuk se sak sakrifikon për Allahun, ti humb shumë, një humbje që nuk mund të kompenzohet. Dhe në kuadrin të kësaj ka një dihetë të teshëm se ai që e ka fituar Allahun, nuk ka humbur gjë nga kjo botë. Por sa ai që e ka humbur Allahun, nuk ka fituar asgjë. Edhe nëse i duket atij se ka fituar shumë, vallai nuk ka fituar asgjë. Çfarë ka fituar njeriu që i ka miliardat, po nuk din të thotë elhamdulillah. Çfarë ka fituar ai njeriu që ka ka pushtet dhe ka pozitë dhe autoritet sot më të madhe, po nesër do të ballafaquohet me Zotin e gjithësisë që e dënon e zgjon e dhënësim të gjithë njerëzit. Çfarë ka fituar kë? Nuk ka fituar asgjë. Kalkulon me çfarë doli matematike? Apo do do të rezultosh i dështuar dhe i humbur nëse ke humbur Allahun e manduar. Andaj e qësën e kuptojmë se nuk ka zavensim me Zotin, ne imi në vazhdimësi të varfër për te, dhe kjo varfëju në shfaqit në të gjitha aspekt të jetës tonë për te, atëherë do të imi të gacim që të ratë o tjera ti sakrifikujmë për Allah nga se, për të gjitha ka kompenzim, për të gjitha ka mundësi që të aririn me vonë, por në qëfë se humë bëllahu asgjën nga këto të aririn nuk ka vlirë vërtet e kërkon Zoti nga ne nuk është se na thon të varfëri që kemi thon kemi nevojë të bëhemi të pasur plotsin pasurinë e brondhme më shumë se na ndihmë ke pasuria e jashtme padyshim gjitha na, na duhet ta ndihmë nevojën për Zotin <ZH2> ta ndihmë se uh, un edhe nëse kam pushtet edhe nëse kam autoritet edhe nëse kam pasuni me çi that branda shpirti jashtëmi i pasur s'e vërtet po shpirti i mbetit i varfër përdisot nuk mbushet me prindën e Allahut asgjë Për sa nuk mbushet me autorimin e Allahut te bare katala. Për sa nuk mbushet me lutjen dreituar ati, me përuljen, me mëndëshrimin, me frikën, me dashurinë. Çilla këto janë gjëra që e pasurojnë realisht një shpirt të një besimtari dhe e bën që të ndihet se nuk mund të mbushën ato zbastina. Përveç se në një raport të mirëfillt me Allahu xhela wala, në kuadrat e lidhës tim Allahu xhela wala. Prandaj jam gjendë të sakrifikoj gjë. Gasa, vetëm pakët do kuaj davesin shumë që kërkohen dhe nuk kërkohen di bën zoti i mirë, ne na bën mirë. Patysh. Këto pa përsëri e mirë se Allahu dhe Alaka Berman. Unit of our for zot. Do Allahu gani. Allahu dhe llë është i pas në kiduni Allahu Azza. Nuk i duhet Allahu të bënduara adhurimi ju on, por kë ne na bën të pas. Por kë ne vi na bën të mirë. Nëse kë të kuptojmë se këptojmë, nuk më meritoj pazotet, atë rë automatikisht interesohem ç't shikoj se çfarë më bën në lidhje të varur me kët zot në qësë e kemi kuptuar se nuk mund të jetojnë pa oksigen. Apo? Atëherë, nuk mund të jetojnë pa oksigen. Atëherë, sa jemi të interesuar që gjithë mund të gjindëm i në ambjente ku ka oksigen. Shumë, e kemi kuptuar se nuk mund të jetojnë pa ushqim. Të rjetë një kushtuim që të sigurojmë një kafshatë guje dhe një vendbanim. Pse është tër kjo tër kjo angajim? për sigurinë e vendbanim. Pse është kjo angazhim për të siguruar një kafshat goje? Për çfarë arsye? Pse njëri e sakrifikon edhe xhumën, ngrihet në orën 5 për dal për shit. Pse? Ngase e ka kuptuar se sa i duhet këy mall. Apo dhe konformo sa që e ka kuptuar sa i duhet edhe sakrifikat. Prandaj pikërisht këtu sa më ne. Në çonse e kuptojmë sa na duhet Allahu, ne sa jemi të varfër për të, për aq do të sakrifikojmë për të prandaj gjendë njerëz që dhe këy mendojnë sekretin njerëzve që mund të jenë të varfër por janë shumë të lumtur. Është shumë, ëh, thonë që kanë pasuri shumë të madhe. Kjo është ajo që ka thënë pejgamberi, do të thotë se pasuria e vërtetë është pasuria shpirtërore. Të ndihet i pasur me Allahun xhallahu ala. Të ndihet i fort me Allahun xhallahu ala. Të ndihet i sigurt me Allahun xhallahu ala. Daj, sonjer kanë pasuri, por megjithatë kanë frikse nesër mund të humbë kjo pasuri dhe do të mbeten pa prekraje do të mbeten pa mbështetje. Ndërsa aka mundsi ndonjë besimtar të, të frikësohet se do të humb Allahu, do të shkon Allahu kur. Kur ka se besimi allahu në Allahun xhallahu ala i ka mësuar sallahu arti për jetëshum. Allahu xhallahu gjithmonë mbetet. Apo nuk rrezikohet ekzistenca time asgjë, sikur të rrezikohet ekzistenca e pasurisë time. Ekzistenca e e porsti të tim gjithmonë rrezikuar. Dhe ky rrezik më bën gjithmonë të jem i pasigurt përse ai që është i lidhur me Allahun xhallahu që të më një sigur, të nuk friksot, po unë bi kja është zoti, aj që më ka dhonë kësa i radhe, do të më jepënë dhe radhe të të të të të sprijshpun, e rrët është më që të nbetë e mirë me Allah në manuar. Pra e kja është e para që mund të përmenë në kuadrë të natyre se raporteve me Allah në manuar. Uh, raport tjetër? Natyre tjetër që mund të përmenë këtu është se raporteve me Allah në gjëllahu ala janë të ande besimtarë e kupton se natyra raporte e të mia me Angel Leuala nuk më bën të nëqmuar, absolutisht, më bën të ngritur, më bën krenar, më bën të mburrem unë me këto raporte. Po ti jeni musliman sot këtu, ato ndiheshin të kompleksuar për shkak të namazit, ato ndihen të kompleksuar për shkak të famis, kurr. Pse? Nga se gjithsa këto që ne i bëjmë, na bën krenar, nga se njoftë disa njerëz jan kanor që janë antar të një partie apo që është e fuqishme apo që janë të afër me një pushtet mbajtës një kanor edhe pse ndoshta e mund të jetë Tiranë po ndihet kanor si jam i afërt i Filanit ndërsa ti thua un jam i afërt me Allahun sa është kjo sa u shën kjo zemër me, me, me kanari pa mos pa mos sikur të ka thonjë një poet arab apo thot desh i zemrat më del nga vendi dhe gati preka me kuk nga kanaria vo djellën, në më mënyrën kur e kuptova se jam proubët te Jezusi dhe kur e kuptova se Muhamedi është i dërguari i mota. Atë kjo është kanari. Zemra dishmduli nga nga vendi dhe dësharita ka pa qelli, ëh? Po, shumë e bukur. Gëzgimi i madh, shikoj sa sa e e e nimbën kët kanari. Po më ne kur e vendos ballën në tok, bësh pjesë e një kosmosi që frymon një sikur se ti. Dielli i parole të Allahut. Ha nai për ult Allahu xhellahu wala. Nata i përulti Allah, dita i përulti Allah, çdo gjë i përulti Allah, kjo tokë i përulti Allah. Dhe në kokat të kësaj përulje, edhe të për bashkangjese këtij karavanë të kësaj përulën dhe Allah xhellahu wala. A nuk është që ne frymzim i hatashëm, pasi në kanar, për të mbur, apo se ti frymoni sikurse fumiçe e krijesave të Allahut azhall. Për lei ndëraporte që të ushin kanarinë në mburje, jo inferioritet, jo komplekse, jo në çmim, absolutisht Asa natyra e këtyre raporteve është e tillë. Dhe gjithashtu në këtë kontekst do të them se kjo këngëri nuk vije bash. Jo nuk është e thotë, por është e ndërlidhur me natyrën e tretë të raporteve me Allahun Gjellavara që nuk kupton se raportet tona me Allahun nuk janë të ndërtuara në deklarata boshe, në dëshire të thata, por janë të ndërtuara në zbatim të obligimeve. Ai është Zoti na ngarkon me obligime Në dukë i respektuar të obligime të Allahut Azza Xal, dëshmojmë lidhjen tonë të fuqishme me të dhe kjo lidhje na bën që të ndihemi të varur për Allahun në vardimsi dhe kjo lidhje na bën që gjithasë kraç varfrisë kemi ndaj Allahut timit të, të... kenar, detë tjetërve. Do të thot, ndraport me timin i kenar, jo me mendelart. Jo me mendelart. Ja si mendelarsia dhe krenaria, sepse ndonjëherë nuk kuptohet. Dikush mund të thotë Mendelarsia është të nëqmuar të tjetërve. Refuzimit të vërtetës. Ne këtë nuk e bëjmë, por imi kënaar nga si endim vetën se jemi duke zbatuar një udhëzim që vije nga i gjithë dhishme. Jemi duke zbatuar një udhëzim që vije nga i gjithë fuqishme. Për ndaj, nuk kemi fri kur, apo, se mund të përendojnë ndonjëheret djeli këtë rëmsimeve. Sa patëm njerë që më borën me komunizm, apo, dhe tash më mundon të afusin kokën në dhe sa e përmenet kja nga turpi apo se menduan se kja është e amshushme, kjo është sistemi që nuk do të pëson as njerë e rënje dhe tash më amburën me këtë jo, tash janë shëndëruar në të kondër në kësaj, duke e fyar, duke e akuzuar duke e thënë atë që është me keqe për këtë sistem, si i dëmshën për njëzimin ne si musliman kurbim të flem a kemi frikse n sian dani ide doni zbulim që do do ta shpallte pa vlerë një mësim hinor kur ne s've dimë botën sikurse Allahu xhallahu ala na edukon në frymin e Kësemburi Allahu xhallahu ve in kuntum fi rayb mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratin misli wad'u shu hada'akum min dunillahi in kuntum sadidin ne shoh se dushani ne vërtësinë e kësaj që e kemi shpallur rubet ton me kët Kur'an ne asiani pronjë kaptin sikurse jo vetëm jo Këtë sfid. Kët sfid nuk e bën pas dikur që është kënar. Dhe në këtë dritim fëtani të gjeth alatet e juaj. Bashpuneni në këtë dritim. I pa Allahu thot feinlem të faalu. Në qësë nuk e bëni. Wallen të faalu. Dhe ju garantën se nuk dhe të bëni. Atere, vaj halli për juve nga një zjarë që mund tjen ju lëndi e kësë e ti. Nuk e thot këtë pas dikur që është i poqëshëm. Ndhe Allahu Gjallahu Ala nga filimi i libret të ti në ushen me mbure dhe këna ri. Elhamdulillahi, Rabbin Alamin. Për nërimi qoftë Allahut, kujdestaret, zotit, të të gjitha botrave. A nuk kje krenar që kje një zot i cili nuk harran të ushen me lingonën dhe nuk mgorë nga urija nga se ka një zot që ku desit përta dhe tjekej këtë zot. Ashtë mburja. No, ashtë mburja. Allahu Jalla wa Ala Sat. Hatha khalqullah fa'urunni ma dha khalaqa alladhina min duni. Zotë që un padroj ja këtë ka krijuar. Kët dill, kët han, kët tok. Më tregoni çfarë bën zotat e juaj? Do të mposhtat. Do të bëhen tani të çmuar të përbuzur. Do thotë ti si musliman gjithmonë i kenar. Dhe kjo e karakterizon raportin me Allahu Jalla wa Ala. Për kë kenari nuk duhet të bushë. Tharë do të mbushet me zbatimin e obligimeve që kemi ndaj Allahut. Që do të bushë. <të> Ne do të njemi krenarë, i vetëm kajshë, por nuk na vikesh kur dikush në antëshmonë, por nuk na vikesh për ata. Pikrës. Mirë, ajo që do të më ngelet në kohën e fundit që kemi, nëse dikush është largë kësaj, ose nëse besimtare që gjithë kemi probleme, në thënë që nuk kemi, i në kohë, në që nuk kemi, që nuk kemi të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të apo plotsojmë në në pikën e katërt të raportit, është përgjigjëm ndaj këtij pyetjeje që e bën. <të> në nuk mund t'imi, do thotë gjithmonë, sikur se do Zoti më nduar. Qase Allahu xhellehu ve ala përdorsha ka bërë të varfër për të jap të kuptosim të mangët. Duhet të plotsojmë mësimet e Allahut xhell, të Allah Tazëll, të, të plotsojmë besimin e ta. Dhe në këtë të qti plotësimi mund të kemi ndonjë dë dështim eventual, apo nganjërd gabojm, këtë rrsëjësim. Atëra Qëfar në mësojnë raporit me më Allah në këtë, në këtë rast? Në mësojnë se gjitha sot raporit ju në me Allah në është se aja është falë se si i nimi gabimtar. Apo, sërë të gabash, dhije se keni njëzët që të falë. Dhe sikur se si ka thonë vetë Allah i manuar, për derisa, për aqë se robi e din, se unë janë falës, aja është gabimtar, nuk i bëndëm gabimi robit tim dhe se nga që gjithë mundja falë. Dhe të thotë, dhije se k që nuk mund ta kompenzosh dhe zbatosh me asgjë. I varfër e parfi qencore për të. E dyta, lidhja jote me këngëzat të bën të kenar, të bën të mburësh, të bën të suksesshëm. Por gjithashtu këto raporte nuk ndërtohen në deklarata boshha, të thata, por ndërtohen në një konfirmim praktik se ti e ke adron këngëzat. Dhe ky konfirmim praktik nuk kupton zbatimin e obligimeve dhe, dhe lirimin nga ndaluarat. Por ne këtu sem në kët rafsh mund nga bash, mos të dërshpura, ki një zot që ta falë, ki një zot që të prejtë gjithmon, i gzuar në qësët i kërkon falje, i gathshmë të falë gjithmon, sa do që tjetë madhësie e mëkatit tëndë. Pra ndaj, si ku që si ka thë njëri nga djetar të hershëm, mështuaj kam bërë një mëkat të madhë, për thuaj kam një zot të madhë që më falë mëkatit. Andaj, nuk kam mëkat, që farë du q nuk kam më katë që mund të sfidoj falin e Allat, që mund të sfidoj më shirin e Allat. Andaj këtojnë ato që e karakterizojnë raportin tonë me Allangjer Leuala. Dhe në qovë se gjitha këtoj kemi parasysh dhe mbiton dërtojmë raportet me Allangjer Leuala, tek atëher mund të jemi të sigurët dhe të kemi një garancë se jemi në rrugë të drejtë. Për ndryshe, gjitha ngecje, apo gjitha keqkuptim në njërin nga këto rrafshe, dot për bën një rrezik të, të raporteve tona me Allahun e Madh. Duket falënderoj. Dhe duke shpresuar që Allahu të shpëlojë me të mirë. Duke nisur me ky sinjal alarmi, të nderuar miq, perfundojmë emisionin e par, duke thënë të varfër me krenari, kthemi që Zoti, duke kryer raportet e mira me adhurimet që ai na ka urdhëruar me obligimet dhe duke perfunduar me fjalën e poetit që tha, duke njohur Zotin tim, zemra dëshmëdoli dhe arita kupën e qelit nga kënejstia dhe këneria, e luzotin në falit e gjithve, në këtë e këruga e mirë dhe mirë të kohëshim në emisionin tjetër.